Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahhi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Insha Allah na yetu ya usul fiqh na tuko katika madha ya qiyas kama chimbuko la nne la sharia Leo insha Allah tazungumzia namna inagofanywa qiyas the process of qiyas Husemwa kitu ni chimbuko katika usul ikiwa ina uwezo wa kuvuliwa kwa kutoa ndani yake na usemwa ni e, ni chimbuko kwa sema kila kitendo cha mwanadamu kina dalili na kila dalili ina machimbuko kila kitendo kina hukumu kila hukumu ina dalili na kila dalili ina chimbuko kwa ile hukumu ile itokana na dalili kutoka kwa chimbuko so usemwa hili ni chimbuko kwa maana lina uwezo wa kutoa dalili ya kuweza kutoa nini hukumu kiasi vile vile kama tulivyoangalia halaka ile iliyopita kiasi ina uwezo wa kufanya nini wa kutoa hukumu pale unapofananisha baina ya mambo mawili la kitambo na la sasa yote yakawa yana ila moja ehhe so hiyo proses ya kiasi ni proses ya kutupatia sisi nini hukumu katika usul kile kinacho kile ambos, kina uwezo wa kutoa hukumu husemwa ni ni chimbuko tunasemwa ni chimbuko miongoni mwa machimbuko ya sharia na piyasu ina uwezo vipi ya kutoa hukumu ndio halaka ya leo tukasema katika kiasi kuna mambo manne lazima yapatikane Ndiyo kuweze kufanywa nini qiyas Na kwanza ni nini Eh tusema qiyas lazima kupatikane nini kwe kuna asbab eh jambo la la mwanzo ambalo lina hukumu hukumu yenyewe ina illa kisha ile rila itatiwa katika jambo la nipi ama far'e kwa process ya qiyas yategemea mambo mangapi manne nayo ni asli hukumu 'illa na far'e fari furu kitaga asli ni mtingi mzizi far'e ni furu kitaga so umeitoa kwenye asli kitendo cha asli ukai, ukai extend ile hukumu ukaerefusha mpaka katika kitendo cha nini cha kipi kipya kwa sababu gani kwa sababu zote vitendo vilili vinao illa moja zina illa moja ndio hapo ufanyi kwa nini hapo ufanyiwa ufanyiwa kwa muhimu sana tufahamu kama katika qiyas mambo yanahusika ni mangapi manne nini gani gani gani ehhe ehhe okay. Na Ila Faari sio? Naam. Na hii ni njia moja ya kuweza पुष्टि uislamu wa uwaweza kutatua matatizo yote hata kama tatizo halikuzungumzwa katika nusus hakuna dalili moja kwa moja ya jambo lakini kupitia qiyas wawezo kufanya nini ukavua hukmu kuonesha ile utajiri wa nini wa sheria ya ya Kiislamu yani waweza ukatabikisha hukumu kwa kutumia njia gani ya kiyaat ukavua hukumu mpya so daima uislamu utakuwa relevant daima uislamu utakuwa U, utakuwa waweza kutibu na kutatua matatizo ya ya mwanadamu so tukianza na asil nasema so, mambo ni manne katika katika kiyaat asil fareh hukumu na illa tukianza na asil kile kitendo cha asili eh ambacho ndo tutakuja kukifananisha kwa sababu ya kufanana ila na kitendo cha sasa ni lazima kiwe kina nini kina illa utaona leo watu watachukua kitu chochote hukumu ya jambo lolote na kuifanyia nini qiyas ni makosa ni lazima ile hukumu kile ki, ya kitendo cha awali cha asli kiwe kina nini kina, kina illa wa illa haitafanywa nini qiyas haiwezekani katu kufanywa kiasi nukaona katika ile halaka ya kwanza alhamdulillah anashukuru watu kidogo walikuwa wanaanza ufahamu lakini nikaona maswali mingi watu wajaribu kuleta hukumu yoyote ya kitambo kuilazimisha na kuifanyia kiasi sasa na kuipatia nini hukumu jambo lingine jipya. si kina kitendo cha kitambo chapanywa nini ni mpaka kiwe kina nini kina ila nitatoa mfano mzuri leo ya ufahamu mbaya watu walionao juu ya masala haya utaona ah uh, husu tembo <coughs> khamr utasikia watu wasema khamr imeharamishwa kwa sababu ina inalewesha ehhe so wakachukua kitendo cha kitambuo moni ham hukumu ya haram wakaipatia ila wayafanya nini yalewesha ndi maana ukasikia wafanya khias kwa mambo mengine mapia sio kitu kama cocaine marijuana eh watasema hukumu yake ni nini ni haram kwa nini kwa sababu wamepea na hukumu ya nini ya kitendo gani ya khamr kwa sababu ina nini ina illa moja ambayo ni nini Ke ya yenewesha hiyo ni makosa kwa sababu khamr haikuharamishwa na illa Hakuna ila illa katika kuharamisha nini tembo nani amesema tembo imeharamisishwa kwa sababu ni Hamri Khamri kwa sababu ya nini? Yalewesha. isitoshe toshe. Kiswahili amasema Surmatal khamr bi'ainiha. Imeharamisishwa tembo kwa dhati yake. Jazabi sisi tutakuja kuchukua kitendo ambacho hakina ila kuja kukitafutilia kitendo chegine kipya kukifanyia nini? Kukifanyia kukifanyia ni lazima kitendo cha asili kiwe kina nini? Kina kina illa. Ndiyo uweze kufanya nini? Kufanya kufanya uh, kiasi. Utaona kuna matendo mingi hayana illa kiafili. Mfano matendo ya ibadati hayapatikani ndani yake nini? Ya illa huwezi kufanya kiasi. Matendo ya akhlak hayana illa huwezi kufanyia nini? Siasa. yakuna havina ila hauwezi kufanya nini pia kwa hivyo tuwe wewe ukuchukua hukumu ya kitendo cha kitambo ukazifanyia qiyas ukajia hukumu ya ya jambo jipya ukatoa hukumu itakuwa ni magosa ni lazima hukumu ya asili iwe na nini iwe na iwe na illa uweze kufanya kufanya kufanya kufanya qiyas na illa ni illa shar'iyya si illa atliyya ni lazima sharia iseme hii ni illa ni sababu hii imma sarahatan moja kwa moja au kwa kuvuliwa imma kwa mantuki ama kwa mafhumu ndakuja kuzieleza mbele inshaallah au kimantuk ama dalalatan lakini isiyo ni akili yako imesema hii ndio illa hapa ukachukua hukumu ukacho kitendo kani hii hukumu hii ni kwa sababu fulani ukaji akafanya kiazi na ile sababu ile ni nini ni sababu sababu ya kiakini haijuzu hivyo pia chukua pamoja pia kuna tofauti baina ya ila na sababu ukitema illa tisaidu ni nini sababu sio illa ni sababu lakini kuna tafaudi baina aina na sabab Katika Katika sharia kuna tafauti baina aina na sabab kunao hukmu wajibi hizi ni dhurufu inazungukia hukmu kusimama kwa hukmu ambapo ndani yake kuna sababu kuna sharti kuna mani kuna ruhsa ndio maana mada tauliza kama mgumbuka asema kwamba ila ya kwenda haji haji kwenda haji ila nipaka wena na nini na na uwezo sioweza ukafanya kiasi basi khilafa pia kuisimamisha ni mpaka tuwe na nini na na uwezo mwasho kile kitendo cha ch ch ch haji ni nini kitendo cha ibada hakina nini ila kisha ile anaosema yeye si nini si ila bali ni nini ni shart ya kusimama nini hukumu hata sababu sababu ya kusali magharibi ni kupinduka kwa nini kwa wakati sio ipojua kwa kwa kuifukucha haisemwi hiyo ni illa ya kufaradhishwa nini swala ya magharibi eh kwa hivyo usichukue hizi sababu shart rukhsa mfano mgonjwa ana ya kula katika mwezi wa ramadhani Haisemu ni ila ya kuondosha nini faradhi ya ya somo ni ruhusa ile vitu tafauti hivyo kabisa vile vile kuna mania ni kuzuia kwa hukumu mfano alba nafaradisha nini kisasi mtu akiua afanyeni naye au liwe sio lakini huzuia kisasi ikiwa muuaji ni nani ni baba ikiwa baba amemua mtoto wake basi hakuna nini hukumu ya kisasi si ila ya kuondolewa nini hukumu ya kisasi bali ni nini ni mane ni kuzuia kwa usimamama kwa, kwa hukumu ya ya kisasi kwa ni muhimu tufahamu baina ila na sababu ehhe isije katuchanganya tukaweka mahali hakuna ila kwa tuka sababu tukaiyekea tukasema ni nini hiyo ni ni Aila Aila ni ile ambayo kwa ajili yake Hukumu kumemfanya nini imefaradhishwa Hatusemi Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha haji kwa sababu ya watu wana nini uwezo la Allah ameifaradhisha haji Ye mwenyewe amefanadhisha ajui kwa nini ni, ni, ni mas'ala masalaki ibadati hayana yake nini? Dan hayana dunyake dunyake illa. So hiyo ni katika masala ya asli. Asli ni lazima ina illa illa iseni aqliya na iseni sababu wala jida ruksa ama mani ama shart Tukija katika farai sasa ile kitendo kipya eh? kile kitendo kipi ya sharti shart yake ni kwamba kisiwe kina nini ndani yake kina hukmu tayari Ima katika Qur'an ama sunna ama ijma' uswahaba ikiwa tayari ina hukmu haifanyi nini hapo sasa haifanyi qiyas eh numa nanga tukirejea katika mfano wetu wa wa wa khamr eh ukasema Uh, marijuana hizi hashish uh, vibugizi ni haram kwa sababu ya nini? ya qiyas kwa sababu tembo ni haram wakafanya qiyas Kisera masmani ni kulu muskirin haram kila kilivyo ni haram tayari ina nini hii? Ina hukumu tayari mwenda kufanya nini ma masuala ya qiyas ni lazima ile farai ile haina nini haina hukumu kwa no, maana kisha kitabu inaeleza kwamba mtu hataweza kuuliza nini hukumu ya mwanamke uh, aliyopaka ya yeah. kitu eh, ile rangi ya kucha na udhu ehhe mtu za kusema akafanya qiyas ehhe akasema ni sawa na kupangusa hofu tokti. Eh tokti so, sio upitishao maji juu tu wala upitishi ndani. Bas ni ni sawa. Na mwanamke atapangusa tu jua ile kitet. Hmm. Vipo fanyakiasi ikiwa sukumu ya kuosha mikono tayari sitajwa katika nususu. Na waoshe mikono yao Hakuna swali la nini hapa kufanya kiasi ni lazima kitu kitolewe ni kwa nini hiyo swali Au sema uh, kustima kwa kiasi ni lazima kupatikane mambo manne nayo ni Asli? fare hukmuna na na'ila kujadili patikana ndio uweze kufanya qiyas mfano wa qiyas itafanyika ni kama aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala asemwa wa'idlu lahum matata'tum min quwa wa min ribati al-khail turehibuna bihi aduwwullah wa andalieni kwa kadiri mnavoweza quwa eh antu sema anna anna al-quwwata hiya ramn wopu hapa ni kurusha mikuki kinyashale wamemribati khail na farasi kwa nini turihibu nabhi adu wallahi muweze kwavyo adui nani wa allah subhanahu kwa hapa kuna hukumu ya nini hukumu ni gani hapa ungeona kama tumefahamu hukumu ni wa aidul mandalizi Mand Mand h eh do hukmu ni talab jazim wajib farazi kuandaa nguvu a ila nini kwatisha asli nini asli ni asli ni eh Waandalie ni nini? Kitendgano gani ambaye atawaandae farasi? Asli ni farasi. ni? muatishe. Hukmu ni? kuandaa. Far'i itakuwa sasa nini? ehhe itakuwa nini? ehhe da. Matanki ya karafkaria eh kwa sababu ina ila moja ya nambo ni nini eh A ila nini kutisha <laughs> ila ni kutisha. so utaandaa si silaha kwa sababu hapa Allah subhanahu wa ta'ala amesema ila ni nini kutisha ni lazima basi katika haya maandalizi na ile asili iwe ni nini? vifutisha. Ndiposa ni lazima kwa serikali ya Kiislamu moja iwe na nini? vifaa vya kutisha. Vyenye vilivyoshinda vingine vyote ulimwenguni. Pili Isiyo ni yenye kutegemea silaha za wengine. Ndio. Ikibategemea silaha za watu wengine, itatoka nini hapa? Hukum itaondoka kwa sababu haku imepoteza nini? Ila yafanya nini? Ya kutishia. Tatu, ni lazima serikali invest katika technology. Iwekeze katika teknolojia ili daima kuandaa nini? zana za kivita zenye kutishia, kutishia. eh yeah? <laughs> masikiti leo serikali za Kisilamu hazina zana za kutishia hazina viwanda vya kutengeneza na nukuu maneno ndugu yangu Al-Athan Omar asema leo viwanda vya kutengeneza chokleti na biskuti <laughs> masikiti wallahi Allah sema waandalieni ni lazima ni tola jazim ni ombi la kukatikiwa ni faradhi wajib watu wa serikali iandae nguvu zenye kutisha kuhaida za kutisha mpaka hizo ndo zimeshinda za nani leo tuzichukua tena tuzo zenye usidete uzo wao atawashazivi wacha zitumia eh stisha <coughs> utauzia silaha ambazo wazishitumia wao ka, ka, kitambo wazijua nje na ndani hatina utishio kwao alafu kama kidogo wataona hii silaha ina nguvu kiasi obviously atakunzia pesa nyingi lakini watakuekea na nini eh limitation unaweza kuwekea code utaweza kuitumia maeneo kwa matafa fulani pekee yake kwa urefu fulani pekee yake huwezi kuitumia zaidi ya matafa hizi Ukiitaka mpaka utuombe, tukuizinishe tuzifungue zile password ndiyo uweze kufanya nini? So, kuna kunakutishia hapo kikweli Ni serikali na masharakati hizi. Inaotumika <laughs> e kufanyiwa nini? Kufanyiwa uh, kufanyiwa kiasi. ehhe Kwanza ni uh, Kwanza ni asli kasema asli isi na nini ni lazima yana nini eh lazima yuna eh eh ile hukumu ya asli ni lazima yuna illa huwezi ukatafuta hukumu yoyote ukaibandikizia nini ukaifanyia tiyas ukaibandikia illa uka ukatafudia tiyas kuna hukumu zingine haziingii kama nini haziingii kama Hukmu za ibada, masala vyakula kula, zingika kamwe nini? A ila so ni makosa, ukatafuta hukumu yoyote ukaitia ila ukafanya nayo nini? Ukafanyia nayo kiasi eh? Dualika mfano kama watu leo wafanya kiasi juu ya nini? Ya khamr. Wasema kwamba khamr uh, kwa sababu ya ya ileyesha. So wakafanya qiyas kwa vitu visasa kama cocaine, hashish vibugizi marijuana wakasema pia ni nini hizi ni haramu kwa sababu zina ila sawa na nini Hame. na na, na khamr zote zina zina zina, zina ulevi hi wrong ni makosa ukasema sio kwa sababu kuharamishwa kwa tembo hakuna nini hakuna ila wanataka kwanza matema suri matalhamd bi ailiha imeharamishwa tembo kwa zati yake sawa pia kuna tofauti baina ya illa na sababu eh ukasema hizi ni sababu ni hukumu waje ni dhurufu za kusimama kwa nini kwa hukumu ambapo kuna nini ndani sharti sababu mani ruksa hizi zote si nini si illa mfano kusimama kwa hukumu ya kutozaka ni sharti fanya nini Ifike ni sababu si ila ya kufanya nini ya kufaradhishwa nini hapa zaka ehhe لو ile madhhabu akauliza kwamba akasema ni illa ya kwenda haji ni weza si ila ni nini ile ni sababu sio sababu ni dhurufu nini hukumu ambojipatikana ndio hukumu fanya nini usimama wala si sababu ya kufaradhishwa nini hiyo hukumu yenyewe alamini tuko pamoja? pili farai far'i lazima ikose nini hukumu kutoka kwa kitabu sunna ama ijmaa usahaba haipatikani katu ndio ile wakafanya nini kama ina ila ukaifanyia nafanyia au kafanyia kiasi wala kama kama ina ina ina nini haina ina ina dalili kama vile kokei na na hizi tayari kuna dalili mchana kila kilevya ya nini ni haramu hakuna kufanywa ndani yake nini kufanywa ndani yake ee, kiasi vile vile ila iwe ni nini Illa yenyewe iwe ni ya kisheria wala si ya kiakili. Eh? Si ndo do ya, ya kiasi inavyo inavyofanywa. Unao wanaopinga kiasi kama chimbuko la sheria. Eh? Unao wanaopinga kiasi kama chimbuko la sheria. Tukasema machimbuko ya sheria ni mangapi? manne ya kwanza ni Qur'an ya pili ni ya tatu ni ijma wa sahaba si ijma ijma wa sahaba sema ijma ijma ya nane ya al-bayt ijma wa nne ni nini qiyas hii imekubaliwa na nani ehhe lakini ikija kwenye qiyas sasa utaona kuna baadhi ya wanafanya nini wanapinga qiyas kama chumbuko la sheria miongoni mao ni uh, zahiria eh zahiri ni madhhab ambao ilianzishwa na Dauda Zahiri wao wanachukua tu mantuk wala wakati mafhumu maneno yanapokuja katika Qur'ani katika Sunna vile vile hawaitii maana eh au alimu wao mkubwa alikuwa konani nani ibn hazm ibni hazm ni dhahiri ye e, ni moja katika aliozungumza sana kuhusu masala ya kiasi wengine ni mu'tazila mu'tazila pia wakakataa kiasi na wengine ni shia mashia pia wanakata wanakata kiasi Ukija kwanza kwanza na, na Shia. Shia wanakataa qiyas. Lakini hata dhahiri ukija ukiangalia utaona wanakataa kwa maneno. Lakini kwa ndani wanafanya nini? Wanafanya qiyas. Mashia wanakataa qiyas. Wanasema qiyas chimbuko la sheria kama tulivyosema ni lazima liwe ni nini? lazima liwe, nilazima liwe? qat'i kati thubut kati, i sobut, kati i dalala ya kukatikiwa wao wasema kiasi ni nini ni zani kwa sababu inatumia nini inatumia akili ile process ya kufanya kiasi kutafuta hukmu na aila na kuunganisha ni process ya nini ya kiakili kwa hivyo hukmu itakuwa ni nini nidhani haijjuzu kwa nini nini hiyo kiasi chimbuko la sheria lakini kizamashia wakati qiyas kwa ujumla nasema qiyas nidhani si chimbuko la sheria hairuhusi kuchoana lakini utaona wanakubali baadhi ya qiyas wanakubali qiyas mansul alilla qiyas qiyas waruhusiwa kufanya qiyas ikiwa illa imetajwa moja kwa moja kwenye nini nusus imani kitabu ma ni sunna utajuaje kama ile imetoja moja kwa moja ukiona matamshi kama likaila ajali hapo sabamu, mwenye Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema hii hukumu ameleta kwa sababu kadhaa sasa hapo waruhusiwa kufanya nini kufanywa qiyas so pale pale wana kwa kwa ujumla qiyas lakini ndani yake wanafanya nini wanakubali qiyas lakini hiyo ni qiyas mansula la illa au qiyas al-aula qiyas al-aula min babi al-aula tu ikiwa ile farae ehhe ile illa yadhihrika zaidi kwa ukubwa hata kuliko nini kuliko asli hapo basi aweza kufanya nini qiyas mfano allah subhanahu wa ta'ala sema ametuamrisha tu tendee wazazi wetu wema na wala msitwafanyie nini msiwambie Uf So kumpiga ni min babi al-aula Eh so asemwa hio ni qiyas al -aula. hapo ni wazi wazi kwamba huyu amevuka mipaka iweze wakatumia hukumu ile ile kwamba ni haramu hata kufanya nini kumpiga hakuna mahali imesema usimpige ni haramu kumpiga babako ama kumpiga mamako so hukumu ya kukutompiga wazikusema ni haramu kuwapiga unachukua kutoka nini hukumu ya umsiwambie uf so hapo wanasema hii ni qiyas al-aula yaruhusiwa kufanya Homa nyingine anasema ni kiasi jali. Qiyas jali ni kiasi ya wazi. Kila mtu akiona hapa atajua hii ni nini. Hii ni illa akisoma akisoma nas akiona dalili ataona ah hii ni sababu yake. Tofauti na qiyas khafi. Bila buila imefanya nini? Imefichika. Sema kia qiyas jali ruhusiwa Okay na hiyo matamshi tamshi makubwa makubwa qiyas jali kiasi mansula la illa kumaqiyas alaula yote mwisho rejelea kwamba kimsingi wanaruhusu nini wanaruhusu wanaruhusu kiasi. isipokuwa wao hata hizo hawaitii qiyas mwisho wasema nini ni ijtihadi lakini kimsingi wanatumia kiasi. ama madhahiri saja kujuana madhahiri kukanusha kwao kwa kiasi wasema kwa sababu wao wa maana ya mazehabu yao dhahiria wanatafuta nini wanapata dhahiri ya maneno basi na mafuhumu yake kwa hivyo kutia illa usema hapa Mwenyezi Mungu ameharamisha kwa sababu ni tayari umeenda kinyume na nini maneno umetia nini ufahamu So moja kwa moja ni makosa Mwenyezi Mungu akusema Musitie yenu wanakataa qiyas Kwa sababu ina, inaenda kinyume na nini mafundisho yao ya kwamba wanachukua dhahiri ya maneno mantuq wala si wala si mafhumu Ibn Hazm mmoja katika madhahiri eh akazungumza sana kuhusu Kusu kiyazi na akasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ame ameweka sababu kwa baadhi ahkam zake lakini hatusemi sisi isipokuwa ikiwa sababu imefanya nini imenukuliwa katika nasi. So tuarejele tena pale pale lazima aila iwe ni nini ya kisheria lakini kwa iwe ni iwe wazi wazi wakafanya pia hivyo lakini maadamu lazima ila ifanye nini iwe ni swarahatan wazi kwa wazi kama hiyo kutumia maneno ni kaila minajali vitu kama hivyo moja kwa moja mwenyezi Mungu ametaja kwa bahini nini ni ni aila kisha endelea akisema hadithi ya mtu wa kwamba yule asi mkubwa ni yule anayeuliza mambo ambayo kiaasili hayajaharamishwa yule mtumuo zaidi yule anayekwimbilia kuuliza mambo ambayo asili hajafanya nini hayajaharamishwa yakaharamishwa kwa ajili ya nini kuuliza kwa yake mambo ya haramisho yani kama leo kusema mfano uh, idhanu jadithati min aljuma fastawila dhikrillah wa darul bay' Hukumu nini ni ni kuacha biashara ni haramu kwenye biashara baada kuadhinwa wa swala ya juma asili ni nini biashara ndo asili ndo chenye asili farai ni nini kitu chengine chochote imani kucheza mpira au tv sasa hivi wanasema kucheza mpira kuangalia tv ni haramu kwa sababu ina ila moja na nini biashara kwa sababu zote zafanya nini za kuzio mbefanya nini kuswale eh shekhe nyinyi mazunguza nini kusu haijaharamishwa boli haijaharamiswa tv uliza kwenu ndio tabeleka kufanya nini kuharamisha mtako watu wa zaidi nyinyi kama hajesaje mwenyezi Mungu kwa ni Mwenyezi Mungu hajui mpira haji tv kwa nini nakuzitaja nyinyi ndio moja kutumia akili yenu kutia nini sio kwa wakaja kwa argument hiyo kwa hoja hizo kwamba maadamu hazikutajwa Mhusisi tafutilia nini sababu zikafanya zikaja kuharamishwa yeye ndo mkawatu gani waovu Asema sisi twakanusha na kupinga vikali kwa basheria yaweza Ikafafanuliwa ama kaielezewa kiakili hakuna mtu kujua kwa nini mwenyezi kukimbilia kutafuta sababu za Allah subhanahu wa ta'ala kuweka hukumu fulani yani kutafuta illa basi huyo ni amemkata moyezingu Bila fili akaendelea ibn Hazm akasema wenye kufanya kutafuta aila na kuambatanisha na mambo mapya kwa sababu lengo la ila ni kufanya nini lengo la aila ni kufanya kufanya kiasi kio mambo mapo yanayotukabili utafanya nini utadaftaria huku ya kitambo yenye akakuta aya Allah sema ma taratina fil ki min shei Allah hajaacha kata kitabu jambo lolote so haja, kama hajasema hiyo hakuna akasema tena aya nyingine wanazalna alayka alkitaba Tibiyanan li kulli Ammetembeled ammetembe mshe kitabu ambacho kina fafanua kila jambo. Akasema aya nyingine al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu aleikum minah. Leo nimekamilisheni dini yenu. Ninyi matafuta nini khias kupatia hukumu mpya kwani Mwenyezi Mungu ame imekana kasoro dini yake? akasema kwa sababu qiyas ni kutafuta ila kuangalia eh, hukumu ya kitambo na kuifananisha na sema hiyo process inatumia nini akili na akili inakufikishia katika van si kateni eh aendele kupambana huja zake. na hoja Na nadhani haiingii kabisa katika ahkam akasema hakuna danna katika hukumu za Mwenyezi Mungu aka kutu aya wa inna danna la yughni min alhaqqi shay'a danna haiwezi kuingia katika haki kivipote aka kutu aya nyingine Wala takfu ma laysa laka bihi Ilmu wala musiseme mlicho kwa nayonine nini elimu mwisho akasema tias ni haramu akasema kiasi ni haramu kwa mujibu wa aya ya Mwenyezi Mungu ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasuli wa taqullah inna allaha sami'un alim enyi muliwamini msitangulize nafsi zenu mbele anani Mwenyezi Mungu na mtume wake na Mwenyezi Mungu hakika ni mwenye kusikia na mjuzi sio kufanya qiyas umetanguliza nini Akili zenu kabla nani Allah subhanahu wa ta'ala ibn Hazm eh alikuja baadaye alikuwa alikuwa mwanzo ni Shafi'i huyo kisha baadaye akabadilika kwa wazihiri akabadilisha madhabah kwa wazihiria lakini ni ibn Hazm ni mujtahid eh ibn Hazm ni mujtahid mutlak alikuwa ni msomi sana mashaallah tafauti na kifiki masala ni اختلاف ni za kifiki wala si اختلاف katika masala ya ki kiitikadi na kukataa chimbuko la sharia lakini kiyasiri utaona wanakubali nini Kiasi kama nilivyosema maadamu yeye ni nini imekuja kimanthu wala si kwa so ahaja kiasi lakini wakataa ile qiyas ambayo inaupatikana kwa njia ya mafhumu akasema nyinyi bwana na matumii akili zenu kufahamu kwani Mwenyezi Mungu hakujua akili zenu ni nini zina kasoro zina zina udhaifu mtakachofikia ni nini, ni nini na zani haingii katika haki yoyote mwisho musho ndo ni haramu mnatanguliza nini nyinyi nafsi zenu kwa hivyo hoja za nane za dhahiri ukataa qiyas hoja hizi zeleza zikakusoliwa na mnifuatavyo kwanza ametaja aya za kuonesha kama dini imefanya nini imekamilika Dini kukamilika kuja kwa qiyas na ijtihad ehhe ni kuonesha kwamba dini kihakika imefanya nini imekamilika kwa sababu qiyas ijtihad zote zote kama na nini nusus kitabu na suna kuonesha dini yetu ime kamilika inaweza kutatua matatizo kukila kukicha Tofanya kiasi, kurudia nusus tufanya ijtihad kuregia nusus haiandiki nyume haya kusema dini imekamilika haikata haijafunga nini ijtihad na kiasi, bali imekuja kudhihirisha nini ule uwezo wa dini kupitia nini Kiasi na ijtihad neno mambo mapia eh tuwatatua kwa kupitia imajihada ama nini ama kiasi ko kama dini yetu kihakika imefanya nini imekamilika hili jambo au ile ile kwa hiyo apulai tena hapa imekuja kutatua sasa ukisema haifai kufanya kiasi mambo mapya ukizuia kiasi na ijihad ndomani ndotakuwa umefanya nini dini yetu kuonekana kana kwamba haijakamilika Ibadhi mambo mengine tufanye nini? Vua upande makumuka kama hiyo ndio sababu moja msingi ilofanya kufanya nini? Ilofanya dola kuanguka, kufunga milango ya msihahi. Ikabidi Waislamu wanje kufanya nini sasa? Kukopa. so kufunga milango kusema taqiyaz yafanya yafanya ya dini kwamba haikukamilika, si ukweli Ama zile ayati zingine alizozitoa kwamba ذنا هاينgee ketika ai fai kupata dhanna wa inna dhanna la yughni min al haqqi shay'a wa la mas'ala dhanna na kuzungumzia hapa wa min al haqqi shay'a mas'ala gani yazungumzia mas'ala aqida wala si mas'ala hukmu si si mas'ala ki sharia dhanna katika aqida sawa lakini ukiangalia jumla athi yetu jumla ahkam zimekuja kwa nusus na dalila ambazo ni, Dhani. Dhani ni kuka, kuka, kuka nini? Dhanni Dhanni dalala, ndio maana kwa hakuna kukazuka nini? Mazahib Kukaja shafi Shafi'i, kukaja maliki Hanafi, Hambali, Ja'fari, Zahiri Kwa sababu ya nini? ya kwamba ah, dalili za ahkam ni nini ni, ni? <coughs> ni zanne imma katika kudhubutu ni khabar ahad ama katika maana ni da, katika dalala tatu tumesoma aya nyingi zile aya za Qur'ani zinazoeleza ila ehhe ni dhihirisho ya nini ya qiyas na hadithi za mtume aliye salamu kazisoma nyuma nyingi akafananisha baina haji na nini na deni alipokuja kuulizwa mimi na mamangu wangu amekufa haja haji vipi ni akasema je angekuwa na deni ungenemlipia akafanya qiyas eh dali nyingi salam ku kujuzisha nini kiasi tukatoa dalili za nani ijma uswahaba walipozungumza kusoma sala nini ya mirathi wakafanya qiyas kuhusiana ni nyanya upande wa mama na upande wa upande wa baba vile vile saidina omar alipomtumwa abu musa la ashari kama wali wa basra akamhusia hukumu na kitabu na sunna na ijtihad ukikosa mwanzo akasema fanya nini qiyas kabla kufikia ijtihad tafuta kilichofanana ukiambatanisha na kipi ya upeane nini hukumu vile vile saidina na tu amuona swala katika uh, suala la ehhe Mlevi eh, melevi apa hukumu gani akasema mlevi akilewa Uyapoteza fahamu yalewa akazungumza upuzi ataropokwa kata ropokwa akasema nini akasingizia kwa hivyo apa hukumu ya nani kazi Mwenye kupatizia wanawake akafanya kiasi baina biulefi na, na tilanda mtu mwenye kupakizia Akaf... kwa sababu mwenye kulea mwisho atafanya nini atapakizia sio hajua nini atapakizia ana mwana faizi edo faizi na mwana mali baba ya maevu ya mavile sasa basi huyo pia naye apoe hukumu ya nani ya ya, ya kazi kwa hivyo kesa kitabu kuwekwa kwa hukumu mwenye suka ila, kwa dalil, dalil ya mwenye zuka kaika kwa dalili ni dalili ya ku, ya kuruhusu ku kiasi kwa mcheza salam mkuonesha qiyas e, ni dalili ya kujuzisha kiasi kama chimbuko vile vile dalili ya ijma ku kueleza qiyas e, ni dalili kwamba kiasi ni chimbuko la la la sharia tukumhapa inshallah kama kuna mchoche ana kwa kwaueleza